Він був залучений до оперативних заходів, залишаючись у ув'язненні. Хоча він і дав згоду на участь у них, бідкалися кегебісти, але під усякими приводами відразу ж став уникати виконання своїх обіцянок. Не відкрив наявних у нього домовленостей щодо зв'язку із закордонними центрами ОУН. Став вносити сумнівні пропозиції. Кінець цитати. Очевидно, такі пропозиції ув'язненого мали не лише завадити чекістам реалізувати їхні плани, але й попередити друзів за кордоном про його перебування під арештом. Повністю викрити задуми Кука в КГБ не могли, проте так само не могли довірити продовжити його діяльність. З цих причин, читаємо далі в документі, Проведення оперативних ігор із використанням Кука незабаром було припинене, і КГБ прийняв рішення про його використання у пропагандистських заходах, які проводили органи Держбезпеки проти антирадянських організацій українських націоналістів. Кінець цитати. Пропагандистський ефект каяття останнього керівника підпілля, суттєво посилювався таким елементом, як милосердя радянської влади. Тому 14 червня 1960 року постановою Президії Верховної Ради СРСР Василь Кук та його дружина Уляна Крученко були помилувані. Про те, що відбувалося за лаштунками цієї милості, пише Федорчук у своєму листі керівникові партії. При звільненні Кука з-під варти і проведені з ним роботи щодо його ідейного переконання, передбачалося організувати його виступ на прес-конференції перед закордонними та радянськими журналістами, у пресі і на радіо, підготувати з його участю звернення до оунівських угруповань за кордоном, випустити від імені Кука брошуру для поширення серед імміграції, в якій показати антинародну сутність українського націоналізму. Кінець цитати. Проте з цих масштабних заходів реалізовано лише один – підготовлене від імені Кука відкритий лист під заголовком «До стецька» Лебедя, Ленкавського, Ребет і до всіх українців, котрі проживають за кордоном, під машинописним текстом якого він 22 серпня поставив свій підпис. Кінець цитати. Згодом лист був поширений через підконтрольне КГБ Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном. В діаспорі та в газетах західноукраїнських областей. 8 вересня того ж року, читаємо далі в документі, КУК був завербований Комітетом Державної безпеки України як агент для використання в заходах щодо компрометації керівників закордонних націоналістичних центрів. Кінець цитати. Для тих, хто понад усе бажає звинуватити останнього командира у зраді, цих слів головного чекіста мало би цілком вистачати. Та нагорі їм Федорчук на цьому не зупинився і відверто писав далі. Однак від виконання завдань КГБ він ухилявся. Жодних матеріалів, що заслуговували на оперативну увагу, не надавав. Робота з ним проводилася керівним складом КГБ УРСР. В останні роки зв'язок із КУКом як агентом припинено, але з оперативних міркувань йому про це не повідомлялося. Кінець цитати. Тож очільник КГБ УРСР змушений був визнати, навіть керівний склад його структури не зумів зробити скука, який цілковито був у їхніх руках, агента. Одразу після звільнення Кук, нарікав далі на зухвалого підопічного Федорчук, відмовився від написання якихось статей проти українських націоналістів і при цьому став вимагати, щоб органи КГБ звільнили з місць ув'язнення низку учасників бандуунівського підпілля повернули зі спецпоселень усіх його родичів та інше. Ці прохання Кука були виконані. Кінець цитати. Серед звільнених тоді були не лише родичі Василя Кука, але й члени проводу ОУН Михайло Степаняк та Петро Дужий, засуджені свого часу до розстрілу, який потім замінили 25 роками таборів. Крім того, Кука поселили хай у невелику, але окрему квартиру на Дарниці. Не завадили вступити на навчання на історичний факультет.